Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő páimárk. márk Belső közlés Jó estét kívánok! Önök a belső közlést, a Klubrádió zenési irodalmi műsorát hallják. A szerkesztő Pályi nevében is köszöntöm önöket, Vári György vagyok. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétre-hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki magával hozzá és felolvassa friss szövegeit, és meghallgatjuk vele azokat a zenéket, amelyek kedvesek neki. A mai vendégünk a Kortárs Magyar Irodalom egyik legkiválóbb költője, ezen kevesen vitatkoznának Kovács András Ferenc, a Marosvásárhelyi folyóirat főszerkesztője, és az ő választása volt természetesen az előbb hallott zene, amelyet mindannyian ismerünk fel Lini 8 és fél... filmzenéje. Nino Rota szerzeménye. A továbbiakban majd hasonló régről ismerős kedves lágereket fogunk többnyire hallani, ezek fogják megszakítani beszélgetésünket, amely viszont tele lesz újdonsággal, ismeretlennel, titokkal, vonzalommal és varázsal, és akkor rögtön bele is kezdünk. Szeretettel köszöntelek, a róla rövid jellemzések nyitó amelyeket például diák esetén, illetve hasonló alkalmakra szoktak volt készíteni, amelyek sűrűek az életedben, szóval ezeknek a nyitó mondata többnyire mindig az, hogy a negyedik forrás nemzedék egyik legfontosabb alkotójaként indult el. Mivel ez Magyarországon csak viszonylag kevésé ismert már, mint az erdélyi művelődés történetnek az a hosszú periódus, amelyet az egymás után következő forrás nemzedékekkel szoktak jellemezni, ugye te már a negyedik vagy, És olyan nevek fémjel, fémjelzik, mint mondjuk a legelsőbből Kányádi Sándoré, aztán Szilágyi Domokosé, Ballazsófiáé, Szőcs Gézáé, Tamás Gáspár Miklósé. Lehet, hogy érdemes egy kicsit beszélni arról, hogy kik voltatok ti negyedik forrás nemzedékesek, hogyan viszonyultatok az előttetek fellépőkhöz, és egyáltalán mennyiben érezted maga nemzedéknek, a nemzedéket tagjának az indulásodkor, hogyan gondolsz rájuk, rátok most vissza? Hát uh, akkor a hallgatókat is köszönteném, és köszöntelek téged, Gyuri, a kérdés jó. Uh, nem, éreztem, uh, okay, nem éreztem, nem nem éreztük magunkat nagyon nemzedéknek. Uh, szerintem ebből a forrás úgy úgynevezett forrás nemzedékből, ez, ez is egy ilyen skatúja, amit kiszoktak találni ebből. Uh, éppenséggel négy lehetett, nem több. Az nem olyan jár... nagyon kevés azért. Hát, hát a nyugatnak is három nemzedékit itt szokás tartani. De hát az a nyugat volt, kérem szépen. Na most már itt, itt az volt, hogy az előttünk járó nemzedékek dolgait, írásait nyilvánvalóan tudtuk, figyeltük. Az első, második forrás nemzedék azt tőlünk, hogy közel is, távol is állt, ugye ott volt Szilágyi, domokos, ugye Kányádi, László Ladár, illetve a másodikban Király László és Farkas Árpád. A harmadik ö, forrás nemzedék volt tulajdonképpen az a hosszú forrás nemzedék, amelyet egyet Péter Ballasó fia, mm. Tamás Gáspár Miklós és Szőcskéza is fémjelzett, ahogy mondják nagyon rossz szóval. Mm. És ö, ö, Hát mások is. Ugye ennek, ennek volt egy ilyen nagyon érdekes kinövése a Keszthelyi Andrisék, a Bréda Ferencék, tehát Bretter Zoltánék. Tehát mi körülbelül... Ja, az előbbiek közül nem egyen később a Szabad Demokraták Szövetségének tevékeny. Tevékeny aktivistáival váltak, ta, ta, ta, ta, igen. A... Tagjai lettek, de hát mondjuk, mondjuk nekünk inkább ők voltak a uh -huh. valamiféleképpen a nemzedékünk, miközben nem volt nemzedék, nem szeretem én ezeket az általános többeszámokat. Kit, így hirtelen kicsorolnék ehhez a rajzáshoz, én rajzás szoktam mondani. Hát mindenek előtt lánk Zsoltot, ugye? Az író kollégámat, aki a látóban is szerkesztő kollégám, Vizski Andrást, a kiváló Vizski Andrást, dramatúr, költő, író, Kolosváron dolgozik, és mondjuk Tompa Gábor barátomat, aki, aki verseket is ír, meg színházi traktátusokat, de hát ő nagy színházi rendező. Körülbelül de nem volt ez egy nemzedék. Tehát olyan. Van értene... Belsőségesen beszélsz rólatok még ma is, hogy nehéz elhinni, hogy nem de volt ez, ez egy nemzedék. Figyelj, van. de a, nem, a nemzedék mm. az bizonyos szempontból mindig egy, egy kicsit, egy kicsit ilyen szelid, szelid farkas falka. Tehát mindenféleképpen az. Mi pedig szétszórtan éltünk, és a mi nemzedéki életünk inkább a, nem is annyira a 70-es évek végére, mint a 80-as évekre tevődött át. És az, az már egy, egy szétszórt időszak volt. Meghatározó időszak az életemben, mert azóta, azóta vélek tudni sokat, vagy, vagy, vagy tudok sokat arról, hogy milyen egy diktatúrában élni. Ennek, ennek a tudása nyilvánvalóan megvolt ö, ö, Tamás Gáspár Miklósban is, ő ezt nagyon jól tudja, csak a Balazsófiában is mondjuk ők nem felejtették el. Hmm. Ö, a, azért az mégis Valahogy nekem nyilván valahogy abban az értelemben muszáj egy kicsit még nemzedékről beszélni, hogy hát ez egy hihetetlen szellemi kirajzás volt ezekben az évtizedekben, ezek elképesztő magaslati pontjait produkálták a, az erdélyi magyar kultúrának ezek az idők, nem? Vagy te nem így élted meg, hogy valami hihetetlenű szellemi közekben mozogsz? Én eleve úgy éltem meg, de meg kell mondanom, hogy, hogy gyerekkoromban, vagy, vagy később ifjúkoromban is úgy élhettem meg azért, mert egy olyan színházi családban nőttem fel, ahol a színház, mondjuk irodalom, ezek a mozgások ezek mindig találkoztak. Tehát az erdélyi irodalom. Vagy a romániai-magyar irodalom akkori és akár jelenlegi ismert neveit is mondjuk ismerhettem. Ez egy fontos dolog volt. És úgy valamelyest ismertük egymást. Na, na, nagyon, nagyon, erős, nagyon erős élményekkel gazdagodott az ember. Nem, nem csak irodalom által, a színház által is. Szóval ez számomra nagyon fontos volt akkor most hangozzék föl. Cseh Cse más Dala. Ártér, hovártér, Uertír, Artur, Artur, a vonat néz bent áll. Ez a vonat visz Belgiumba. Artur, Artur, Tűrt fel a gallét, mond csak, hogy íz lett ez az év a pokolba. Artúr, Artúr, A kétöklöd a zsebben, A két a zsebben már rongyárohat. Artúr, Artúr, A köpeny a válon, A köpeny a válon rég eszmévé szakadt. Utazol, Artúr, letelt az évad. ben áll a hajó, a hajó a kikötőben. Úgy ring, mint Európa, az alvó a völgyben Artúr Az évad Az évad Elmenőben Artúr Lesz aranyad bőven Na Artúr lesz aranyad bőven. Arthur. az ököl abszint a pohárban, nevények köpeny, pipa és kalap. Arthur, Artúr, egy tűrt angyal az égből, A földről a tengerbe szaladt. Artúr, szorítsd térdethez a mellett, és pengesd, mint húrt A cipő zsinót, csak azt ne Az évad a pokolban Ilyen, ilyen, ilyen Ilyen sohasem volt Utazol Artúr Letelt az évad A hajó, a hajó Afrikába Tűrt fel A gallért Ott Aranban, van Tele a bánya Artúr az évad ha csak A tenger hadd dobálja Arthur, A vonat néz bentál Utazol Utazol Artúr, Artur Szorítsd Bérdethez a mellett és pengesd, mint húrt a cipő zsinort. Artúr, csak azt ne, az évad a pokolban. ilyen, ilyen, ilyen, ilyen soha se volt. Utazol Artúr, letelt az évad, A belső közlés mai adásának vendége Kovács András Ferenc, Marosvásárhelyi költő, az előbb pedig Bereményi Géza és Cs. Tamás dala, az zártű Rembo elutazik, szólt a Műcsarnok című albumról. Mi pedig folytatjuk a beszélgetést, és majd kicsit rátérünk Grambóra. Előtte azonban megemlíteném, hogy egy kritikus, rövid összefoglalójában azt írta rólad azoknak, akik, mondjuk, legelőször szeretnének tájékozódni slágvortokban. Idézem, hogy a teleírátnak az ő kulcsfogalmai azok az identitásvesztés, a kultúrtörténeti beágyazottság, a szövegköziség, a szerepköltészet, a szerzői pozíció elbizonytalanodása felszámolása. És hát annyi kicsit igaz ebből, hogy a verseidben lépten nyomon ismerős töredékeire, egymásra fonódó költői hangok távoli vízhangjaira bukkanunk. Szóval a világirodalmi hagyományok újabb és újabb variánsai állnak össze, mint valamiféle kaleidoszkopban a a képek, és akkor azt ugye újra el lehet forgatni, és akkor valami új minta következik. De hogy ebből, mintha az következne, nem, hogy hát minden egyformán szép, mindegyik hagyomány egyformán vonzó. Hogy mindegyik költészet egyformán lehet eleme ennek a kirakósnak, hogy nagyon nehéz válogatni, és tényleg mindig rajongva beszélsz minden egyes elődödről, tulajdonképpen mindenkiről. Sokat beszélsz kevésbé méltatottakról, félig meddig elfeledettekről, és Jékeli Zoltártól, vagy Áprili Lajost... Ról, aki ugye az egyik a másik gyermeke volt, aztán sokat beszélsz Kálnokiról, Szépernőről, Szabédi Lászlóról, és így tovább. Van olyan költészet, amelyel nem tudsz, nem akarsz azonosulni, párbeszédbe lépni, idegenkedsz, vagy hogy kimondottan utálod, tehát idegesít, ellenszenved, zavar, vagy pedig mindegyik hagyomány egyformán, tényleg egyformán lehet egy elemetben a kaleidoszkópban, minden csodálatosan szép lehet, ha, ha jól használják föl. Hát attól tartok, hogy mindegyik hagyományépenséggel nem, mert a hagyományválasztás az eleve opció. Hogyha ez, a, ez az én, nem az én elvem, ez az és, és, és, tehát, hogy minden benne van ebben. Nyilvánvaló, nem minden költészetre, nem minden életműre lehet rámondani azt, hogy és kimondottan az, az ember azért válogat. Soha nem tudtam elmondani azt, hogy, hogy mi a, ki a kedvenc költőm. Itt az irodalom történetnek, az irodalom kritikának is az a baja, a magyarnak különben, hogy állandóan ele, ellentétekben próbálja megragadni a, a, az egészet. Márpedig számomra mondjuk egy csokonai és egy bezsenyi nem ellentét, a petőfi arany még kevésbé. Babics, József Attila sem, vagy Babics Kosztolány sem. Hát ők azért úgy. kétségtelenül, hát hogy az említettek között volt rivalizálás. Hát József Attila és Babics között nem rivalizálás volt, hanem konkrétan a leggorombbább magyar irodalom kritikát írta meg József Attila Babicsról. Tehát ők nem voltak annyira jóban mindig, mint ahogy te visszaemlékszel rájuk. Nem, én jól emlékszem vissza rájuk, én nem azt mondtam, hogy, nem, nem, nem, én nem, tudom, két, hogy tudod, nem azért költ, mondtad, Persze, tudom, hogy tudod, nem azért mondtam, most már ebb, ebből, mondjuk, ebből mondjuk a legprégnázsabb azért az általam mindkét nagyon szeretett költő, Adi Endre és, és Kosztolányi Dezső. És, és Kosztolányihoz egy csomó dolgot kell tudni, hogy azt a ő a 20 években, ugye 28 vagy 29-ben azt miért mondja. Az az a, az írás lehet, a című egy, szintén nem igen, hizelgő írásra van az Adi igen. Igen, az egy kisajátítás ellen szól, egy, egy plusz lihegés ellen szól. Azért, mert 19.20-ban a kurzus is megtalálta, hogy, hogy lehet egy, egy ilyen elferdített ö, adit ö, ö, valamiféleképpen ki sajátítani és hasznosítani, mint ahogy szegény Petőfi Sándorral is megtalálták ugyanezt. Később más kurzusok, más, más rendszerek. És ö, ugyanakkor ö, szám, számomra ö, Szépernővel, Jékeli Zoltánnal együtt. Érdekes mondani, én a csak írásban találkoztam. Mm. Még íra, nem leveleztünk soha az írásaiban, nem soha nem találkoztunk mm. személyesen. Vannak közös mániáink. Az, az egyik a Szépernő, a másik pedig a Jékeli Zoltán. Tehát az, hogy az irodalom sokféle Eleve sokféle, amit elfogadunk ebből. Tehát tíz, tízedrangú, rangú rossz költőket, akik eleve csak úgy mellesleg ö, ö, költészetet írnak, de különben, ö, különben fölkent kánoni magasságok, mint például Vase, ö, Vas Albert, ugye ez egy divatos költő, egy tízenhetedrangú költő körülbelül, de ö, nem is költő. Tehát mindig van költő, és nem költő. És akkor a költés és nem költő között válogat az ember. Hagyományok azok sokfélék. Nem, nem kötelező mindent elfogadni. Egy dolgot ö, érdemes elfogadni ebből az egészből, hogy van egy, tegyük fel, hogy nagy-nagy, mindenhatólag, színesen működő nyelv. Egy költői nyelv. És van egy nagy költészet. És az mindig áll össze. Mert különben engem ritkán kérdeznek, vagy szoktam, még Vörös Sándort szoktam emlegetni, és József Hatilát sokszor, ez megint két teljesen különböző dolog. A Vörös Sándor viszont megadja a mértékét ennek a magyar költészetnek, ami, ami, vagy a magyar nyelvnek, ami. Nagy. Ták, ták. Igazán nem, nem, nem is érdemes apró pénzre fogni. Tehát belefér pontosan ugyanúgy az új hold nemes Nagy Ágnes, Pilinszki János. Tehát, tehát ez egy gazdag dolog. Egy gazdag dolog. Minden más dolog számomra a szűkítés. És ebbe az erdélyek közül természetesen belefér, á, ö, belefér áprili és belefér, zsidajen is. Tehát, tehát az, az, hogy nagyon sok minden van. De én a nyelvről beszélek, egy költői nyelvről beszélek. És akkor még, még a magyar Shakespeare fordításokról, vagy, vagy, vagy a világirodalomról nem is beszélt. ne fogunk. A másik dolog, amit kérdeztél, bocsánat, csak az, az hogy ez, ez mennyi, mennyi, mennyire kívülálló, vagy, vagy, vagy, vagy mennyire jelen vagyok, vagy nem vagyok jelen a, a vers. Ez olyan butaság de ezt nem te kérdezted, ezt a nem kritikusok mondják. Nyilvánval. Ezt a kritikusok mondják. Tehát én a személyesen vagyok személytelen, vagy személytelenül személyes. De nem én rólam szól, egy nyelvről szól. Jó, és akkor most megkérnénk, hogy minden ilyen szépen bevezetted magad. Legyél kedves felolvasni egy kicsit. Most a York napsütése zengő tombolás című igen, kurta című kötetemből olvasok fel. Ez két részből áll a kötet. Az első részből olvasok fel mindenki megtévesztésére egy 1999-ben írt verset. Nem most írtam. Ofélio Barbaro búcsúzik. Elég a játék. Adda zálogom, add vissza már ribanc reményemet, mint szűk idő szívéhez úgy szorongat, mint Sanda gyermek ámult ronybubát, kit összecsókol, altat, áltat, óv, de néha megszíd, eldob, áll, szeszélyesen tapossa alja sárba, de mégsem adná semmiért. Mi is rosszul szerettük egymást, kedvesem. Rosszkor kívántuk egymást meg kalád, kis, fattyú korban, mely fukar szeretni, mert képtelen, lágy szépet nemzeni, nem ér csodákhoz, új varázslatokhoz, mert számító, szemforgató, rideg, erényekkel legőgölő, bitang, eszményekkel vigészkedő csaló, ki elturkálgat eszmék szennyesében, Tökendiképpel válj hazuk piszokba, s megél a szellem görcsesült szemetjén. Rosszkor szerettünk, rosszkor gyűlölünk. Rossz, rosszkor ez, bocsáss meg szűzi némber, hogy benne mind-mind rosszabbak leszünk. Romlékonyabbak, mint a földkerekség, mely almaként ring pördülőn a légben s a puszta semmi ágbogán fityegve rohadt belül, kivül kívül más színt mutat, miként, a férgek színjátéka volna. E kép az elme vétkesebb a húsnál, a szó csupán a szolgaság lotyója. Csak színlelő nyelv pönget önszerelmet hisz kapható hatalmi kurvaságra, s a lélek, hogyha szajra lángra gyullad, dilettárs szédamódra dörgölőzik, s magát riszálva cafkákhoz tapad. Rögves trühös lesz, elringyósodik. Nagyobb rimává válik nálad is, ki már ripacskos hősi harsogóknak, heven senkiknek árulod magad, olcsón, s fenköltem, mint a közmerev görcs, vagy népmorálba tespett elmekortan. Te sarkú, tálján, szerelmen. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken, wenn die Götter uns bedenken, unsere Liebenden schenken. Összergetésünk mai vendégre Kovács András Ferenc. Az előbb Mozart fuvoláját hallottuk, nyilván nem kell be bemondani, mert hogy kine tudná. <köhö> <köhö> Most pedig egy következő költőrel fogunk áttérni. Ugye, természetesen veled beszélgetünk, de mivel a szövegeid ennyire közvetlenül kapcsolódnak a felépítésükben más szövegekhez, ugye ez bizonyos értelemben a működési elvük, ezért hát kénytelen leszek elkövetni azt az udvariatlanságot, hogy állandóan más költőkről lesz szó, és még véletlenül sem rólad, bármennyire te vagy a vendég, ami hát rém tapintatlan dolog, de kizárólag te tehetsz arról, hogy így van. Az a mentségem, hogy tulajdonképpen te, hogy mondjam, szinte Érkedsz ezzel már, mint a más költőkkel. Ugye az először Vas István és Somjó György által fordított nagy új görög költővel, Konstantinos káváfis folytatott versbeli beszélgetésednek tulajdonképpen, nem tulajdonképpen önálló kötetet szenteltél, mint ahogy a mostani köteted mögött is ott áll egy nem kevésbé jelentős irodalmár William Shakespeare alakja. Ami Kavefiszt illeti, az világos, hogy összeköt benneteket a kultúrtörténethez fűződő, ilyen antikvárius, búvárló, alexandriai vonzalom. Valamiféle nosztalgia, kultúrtörténeti jellegű nostalgia, Viszont volt egy éles éles szavú kritikusod, egy nagyszerű fiatal a Dunajcsik Mátyás, aki azt mondta, hogy a te tobzódó nyelvi virtuozitásod, meg az ő nagyon szikár, nagyon retorikátlan nyelve, hogy ezek viszont borzasztó távolságra vannak egymástól, és te lényegében asszimilálod magadhoz a kötetben a a kavafiszt úgy csinálsz, mintha ő kafverseket írt volna, és hogy nem teljesen világos, hogy akkor milyen a viszonyotok. Tehát, hogy nem hagyod eleget beszélni őt, hogy akkor tulajdonképpen milyen a viszonyotok. Tényleg, mit akartál felmutatni kavafisztból ami a sajátod? Mi az, amit rajta keresztül értettél meg magadból? És nyilván ugyanez a kérdés Shakespeare kapcsán is. Tehát, hogy két óriással kapcsolatban kell kifejtened a viszonyodat, és mondjuk két-három percet is kapsz erre a feladatra. Hát ö, igyekszem hamar, hamar, ö, hamar kifejteni, amennyire lehet, teljesen kifejteni nem tudom. Ö, nyilvánvalóan Dunácsik Mátyás jól vette észre abban a kritikában, hogy ö, ö, ö, bizonyos verseket ezeket én átírtam de a, abból a 147 stükből, mondjuk az, azért 71 verset én magam írtam, és a többit is úgy ő, írtam át, hogy egyszerre szóljon benne valamiféleképpen, vannak szikárabban fordított versek uh -huh. is, de valamiféleképpen egyszerre szóljon benne a nyugatnak a búcsú koncertje, a, a, az én szabadvers e, eszményem, az e, nagyon közel áll, és e, nagy, nagyon, nagyon szeretem a teljesen szikár és száraz verseket Ezt meg kell mondanom, ezért szeretem kavafiszt is. És, de, de ugyanakkor ez dikcióban tudom, hogy füstmilános. Olykor, de szándékoltam Füst Nem fordítani akartam. Ezek, ezek átíratok voltak. Tehát itt, itt a félreértés volt, és azt hiszem, hogy azt kell mondanom a kritikusonnak, hogy ez egy, ez egy kicsit félreértett dolog volt. Tehát én nem azt akartam. Itt arról van szó, hogy a teljes övrje hogyha valamelyes le is volt fordítva jobban, mondjuk jobban Somjó György és Vas István által. Én szeretném mondani, azért Ez... ők igazán nem voltak rossz fordítók. Hát nem? ők jól fordítottak, de az hogy, az, hogy pontosan én azt uh -huh. tudom, hogy egy, egy nagyon szikár konstrukció. Uh -huh. tehát, tehát én nagyon szeretem a szikár konstrukciókat. Ezen kettén most, most azt teszem, a kortársakról nem szoktam beszélni, de az óra dicséretét is. Tehát, tehát abszolút és nagy lélekkel. És őszintén. Hát azt szeretem, mál, szítsz, ma, persze, de má, mást akartam én itt, én itt megmérni. Számomra Kavafisz nagyon fontos volt. Lehetséges nem csak az a, a, a alexandrinizmus miatt és az alexandriai volta miatt. Gondold el, Gyuri, ez egy, ez egy kisebbségben élő nagy görög költő volt. Tehát ő Görögországban. Hiszen... Is igen, ő Görögországban kettőször, ha járt. Egy levántei lélek volt, egy nagyon érdekes, nagyon érdekes valami az ortodoxia és a pogányság között, de nem volt egy vallásos lélek. Ez pontosan olyan, én azt hiszem, és ez a pontos, hogy azzal a, azzal a jó indulattal, amikor nem létezik egy olyan teljes kavapisz, amiben a megtagadott versek benne vannak, a teljes kánoni versek benne vannak, és a hátraagyott versek benne vannak, tehát akkor az nagyon fontos volt számomra, hogy valamit megmutatni ebből, ez nem kavapisz, azt majd meg kell csinálni jó fordítóknak rendesen, pontosan magyarul, nem görögül kell szóljon, hanem legalább annyira, annyira, annyira jól, mint ahogy az Vas István Somjó, vagy akár képesgézat csinálta. A ugye arról beszélgetünk hosszan, hogy mennyire eltérő nagy hagyományokat szeretsz te személyesen, illetve mennyire eltérő nagy hagyományokat tudsz ötvözni a verseidben, mennyire vagy szigorú, mert hogy azt világos, hogy költőként vagy, de mennyire vagy szigorú szerkesztőként, ugye te nem csak egyszerűen a forrás nemzedék egykori tagja voltál, és egy ottani, tudom, hogy azok könyvkiadványok voltak, kiadványokról nevezték el az indulásodat, de jelenleg egy periódikát, egy folyóiratot szerkesztesz, annak a versóval, tehát illetve főszerkesztője vagy, szigorú szerkesztő vagy? Vagy pedig ugyanilyen tág hogy mindent, ami megfelelő minőségű, azt boldogan vársz? Ö, inkább nem, nem én az, az én szigorúságom az. az... Az íróasztalommal szemben íróképek, kolegák, írók portréi vannak. Mondjuk szemmagasságba tettem Babics Mihályt. Nem véletlenül azért, mert valami, ez, ez nem szűk vagy tágkeblőség, csak valamiféle más jellegű jellegű szigor. Nincs. Úgy ö... hát, hogy ő a mérce, ha jól értem. Hát, és ő az intő példa. Uh -huh. Nem mérce, az intő példa. Tehát semmi ké... Ha csak olyan verset közölnék, amilyen nekem tetszik, vagy ö, ne agy Isten, hogy ilyet mondok, idézőjelben mondom, az epigonyaimnak a köz... verseit közölném, akkor az nagyon rossz Vannak volna. epigonyaid? Föltételezhetően, aki ezt gondolja <gül> magáról esetleg. Tehát az nagyon rossz volna. A költészet az egy nagyobb mozgó organizmus, az nem én vagyok. Az nem én vagyok, az a nyelv, hogy mozog. Minden, mindenkiben másként. És ez a csodálatos. Nyilvánvaló, amit egy a, a lap közhely hozott anyagból dolgozik, tehát amit küldenek, de hát, de hát azt hiszem, hogy, hogy 90 után meg kell mondanom, én 25 éve csinálom a versrovatot, mert főszerkesztő csak 2008 januárjától vagyok. Ez pontosan a nyugat fordulója volt. Nehéz dolog annak lenni. Közben a versóvatot is csinálom, de az, hogy, az, hogy mindig, mindig igyekeztem azt, hogy sokféle dolog legyen. Tehát ez, ez egy mozgó valami. Az irodalom is egy mozgó valami. És lehetséges, hogy nem tetszik annyira a vers. Lehetséges, hogy én pontosan nem írnék olyan verset, de hát attól az a vers még jó lehet. Attól az a vers még jó lehet. Tehát ezért mondtam, hogy, hogy mérce Babics Mihály. És Szerkesztőként ugye, tehát Szerkesztőként, Szerkesztőként, de intő példa is. Mérce nekem, nekem fiatalkoromtól mérce belül? Azért, mert az a, az a szigora, ugye? Az a, az a, az a, az a szigora, ami megvolt, és az a, az a fantasztikus aszkizise felé, önmaga felé az nagyon-nagyon megszív dolog mai költőknek is, azt hiszem. Ez nem, nem tudok olyan szépen beszélni róla, mint Nemes Nagy Ágnes. De, de körülbelül így. Megteszed, hogy felolvasol egy kicsit. Igen. Na most már ez egy másik vers. Nyilvánvalóan egy univerzális kedves költőnek a mottoja is szerepel az elején. Az a címe a versnek, hogy disznó apoteózis. Szárnyat igéz a malacra, vörös. A disznó fényes értelen, rááhítoz vad gyilkos éjség. S bár élte víg, nem vértelen, büszkén röfög, hogy bizton értsék. A disznó tiszta, szép beszéd, s ha szól sem értik, mit locsokhat, de ő megőrzi épeszét, nem dől be tréfli híg mocsoknak. A disznó bölcs, nem ostoba. A táltos balgaság taszítja. Disznó apánk tonúzoba, imádkozván zabálaszítja. A disznót falják, mert falánk az emberség a szépre, jóra. Ezért a szalma perzs, a láng, a pörcös önkény, vészes óra. A disznó csak tököt harap, S nem tisztel ördögöt, se démont. Tühött étvágy, csököt harag, virág, Világvájú trág, olföldélt bont. A disznó folyton dolgozik, Földet forgat, törvényeket nem. Nagy birtokoktól kolhozik túr vissza rút történelemben. A disznó megtanulta, Hol disznóság van, ott disznóság van. Ott új, böllértan, dúl, tarol, piszok, tenyész A disznó kóbor mangalic, döbbent yorkshire, nyakas szalonta, röffenne, jó sors, andalic, de torkon szúrnak hajnalonta. A disznó szent, övé a tor. A vendéglátás holdas éjjel, letepri két kövér lator hírét rokonság hordja széjjel, a disznó léte pár falat zsírral tündöklő száj vasárnap, s fönt üdvök füstje tár falat lelkének, mely lent fáj a sárnak. A disznó turva, tűr, szelid, övé a tűz, övé a konyha, veszett világnak bűneit sört és vérző szívére vonja. Disznó hordozza csak magán más vétkeit, mikét levágják. Kondák kanási asztalán szolgáltatják föl, érdes árják. A disznó nem csak friss husi, ha testi nyűgöket leráza. A lelke példás, Krisztusi megváltás, Biblikus geráza. A disznó angyal, szányrakat, Hízók kísértik, hájas árnyak, De kedre buzdít bátrakat, Ha szók igéznek rája szárnyat. A disznó menybe megy, Előtte már se gyöngy, se korpa, Hatalmas, mint egy renyhe hegy, Hogy is férhetne törpe korba? A disznó moslékos mosoly, Dereng az őskosz káoszán át, Nem hagy, hogy búban rostokolj, De vígasz és A disznó boldogan hörög, Világbozótban néma vatkan, Veszendőben fogant örök lét lappang, sötét szavakban. In my my secret life In my secret life In my secret life I saw you this morning You were moving so fast Can't seem to loosen my grip Sister, hold on tight. I finally got my orders. I'll be marching through the morning, marching through the night, moving across the borders of my secret land. Look through the paper. If the people live or die And the dealer wants you thinking That it's either black or white in secret land in my secret land in my secret land in my secret land la ona coana in my secret life és kicsit én is a titkos életedről, vagy legalábbis egy titkos favoritodról kérdeznélek, Kovács Antrás Ferencet, aki a mai vendégünk. Azt szeretném kérdezni, hogy jól sejtem el, hogy a te titkos favoritjaid egyikét Radnóti Miklósnak hívják, pontosabban hozzád méltóan Dárnak, aki az ő alakmása volt, ugye a nevének a megfordítása. Idndártól sokat idézel, verset is írtál hozzá, és egyszer a Radnóti ból is írtál verset, Radnóti szövegekből, és egyszer azt írta, hogy szoktál álmodni a Páriz című verséről is. Szóval, hogy mindez együtt borzasztó feltűnővé teszi, hogy mintha volna itt egy uh, titkos liaison közöttetek, ami azért meglepő, mert ugye meglehetősen komoly erőfeszítéseket tettek a 90-es években, hogy téged valamiféle magyar posztmodern egyik ikonjának tudjanak betolni. Ő meg egy nagyon kevéssé radikális költő volt a maga korábban is, tehát azt gondolná az ember, hogy ez egy meglepő találkozás, bár a franciás kultúrátok az, hogy mind a ketten francia-magyar szakos bölcsészek vagytok, az közös bennetek. Szóval hogy van ez? Igen, hát ezért utazott-e Rambó és Belgium ugye az a Mabó emelt, azt éppen Radnóti fordította. Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon korai idézőjelbe téve szerelmem nekem Radnóti Miklós. Nyilvánvalóan ez pontosan úgy beúszik a francia kultúrával, mint az, hogy ö, számomra, mint az, hogy, hogy ne csak költészetről beszéljünk, hogy, hogy a Marcel Proust vagy az Albert Camus a kedvenc francia íróim. Valóban szoktam a Párizs színű versével álmodni. A Párizs az egyik legérdekesebb, egyszer majd, egyszer majd megírom gyönyörű, hogy miért, gyönyörű ellemzést. olvastam Ferenc győzőtől erről, de, de még másikli is vannak. Ez a radnóti muzsika, emlékszem, hogy 6 hetedik gimnazista koromban volt nagyon erős. És hogyha azt kérdezted, hogy valóban ez egy ilyen, ez egy ilyen rejtett, minek nevezük konzervatívizmus, liézont, mondtam, vagy liézont, gyakran, ilyen vagy ilyen bármi. Én, én azt hiszem, hogy vannak pillanatok, a, és a magyar költészetben mindig vannak a, olyan pillanatok, amikor, amikor a, a, a kicsit, kicsit óságosnak, kicsit romlékonynak tűnő nyelvet választani, vagy konzervatívnak tűnő nyelvet választani az érdekesebb. A jékeli példája is ez. A, és akkor sajnos lassan, el kell, hogy jöjjön az áglat, előtte pedig még meg fogjuk hallgatni a sebő együttest. A most hallott zene is, a Sebő együttestől, illetve általában, amit hallottunk, ugye a, a legnagyobb slágergyáros zseniétől, a, a klasszikus zenetörténetének, Móczartól, és a, a többi szerzemény is, ezek mind nagy-nagy mászó hatalmas slágerek. Miért vonzódsz ezekhez úgy tűnik különösen? Tehát ugyanúgy, mint ahogy az irodalmi szövegek, a nagy közös kultúrkincs részei, amelyben mindannyian magunkra ismerhetünk, vagy valami más van emögött? A zenével való kapcsolatom az egyrészt esetleges, másrészt pedig nagyon-nagyon régi. A sebő együttessel való kapcsolatom az egy, az egy külön dolog, azért, mert ők szoktak sok verset megzenésíteni tőlem, és túrnézgatunk is. Nyilvánvaló, itt nem hangzott el mondjuk Hel, Bach, Vivaldi, bárki. Klasszikus zenét hallgatok többet, nagyon sok Mozart ott, tehát a, mondjuk, mondjuk a Mozart gyűjteményem nagy, az, o, az opcióim pedig egészen sokfélék. Ezek közismertebb melódiák voltak, tehát a szabadköműves kantátát most nem akartam itt hirtelen gyönyörűek. E, és, e, és hát ott, ott, van, ott van mondjuk a robusztus hendel, vagy, vagy, vagy a csodálatos Bach, vagy Bartók Béla, akit nagyon szeretek. Érdekes, hogy, hogy fiatalkoromtól. Tehát ez, ez többféle zenét szeretek. Akik ö, mostaniak közül elhangzottak, ö, Cohen, a csodálatos Kohány és a csodálatos Csetamás, akit nagyon szerettem, őt szerencsére ismerhettem is. Tehát azt mondhatom, hogy ha nem is barátom, de jó ismerősöm volt. És jó volt ez, a, hogy Rembo indul Belgiumba. A költő mindig így kezdi, és aztán jön az a Dapokolban. Na hát ez egy szép hív volt, még ha talán nem is nagyon vigasztaló, ennyi fér bele mai adásunkba. Vendégünknek, Kovács András Ferenc költőnek, a Látó című folyóirat főszerkesztőjének köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezeket elmesélte nekünk, és ugye elhozta nekünk ezeket a csodálatos slágereket. A jövő héten Marton Éva várja önöket, a vendége Laci János költőíró műfordító lesz a mai adás elkészítésében. A technikus Burkett Lajos és a szerkesztő Pályi Márk vett részt az ő nevükben is. Köszönöm a figyelmüket. Vári györgyet hallották, maradjanak még.